Бував у закордонних відрядженнях, а Ковальчук обіймав відповідальну посаду. Градов зізнався, зокрема, що Ігор, котрий добре одягався, дартував його своїм благополуччям, хоч і сам одягався добре. У 17 років навколишній світ здавався Градову безбарвним. Якби його у свій час спитали, чи пам'ятає він, як прожив минулий день, з ким зустрічався, про що розмовляв, то навряд чи міг би щось розповісти певне. Особливо про те, про що розмовляв. Життя, як у напівсні. Існує таке поняття «вік ризику». Звичайно, його застосовують до підлітків. А в сімнадцять, коли слід самовизначитись, зрозуміти, хто ти і як житимеш далі. Ні, Градов не самовизначився. Йому було нудно не тільки з оточенням, а й з самим собою, розчарування, якому не передувало захоплення. У нього явно була потреба зробити щось незвичайне, аби зрости у власних очах. Слідство не цікавилось питанням, чи довго Градов виношував свій зловісний задум, чи, може, він виник раптово, мабуть, раптово, і видався таким привабливим, що вирішив здійснити його негайно. На заваді не став навіть випускний іспит з хімії. До злочину готувались. Градов. Уб'єм Ковальчука, Фоменко. Що ж, можна і вбити. Такий діалог. Напередодні вони обговорили план. Власне кажучи, у своєму першому варіанті він так далеко не сягав. Тільки й пограмування. Розпочати вирішили із Савдикіна, а Ковальчуку була відведена роль Дублера. Попередні витрати взяв на себе граду. Фоменкою було доручено купити дві пляшки вина. До того ж Фоменко прихопив кілька таблеток снодійного. Вино із снодійним призначалося для майбутньої жертви. Щоб не залишатись слідів, мали при собі рукавички. Одне слово, двоє, котрі ледь виросли із коротких штанців, готували злочин за рецептами професіоналів. Так удома їх, Цього не навчали, а у школі тим більш, мабуть, запозичили досвід у кінематографа, який часто справляє на певну аудиторію протилежний вплив, ніж той, на який був розрахований, який замість осуду викликає захоплення удаваною героїкою злочинного життя. Отже, постановили розпочати із Савдикіна, і того, мабуть, спіткала б доля Ігоря, якби не збіг обставин. Коли Фоменко позвонив у його квартиру, двері відчинив батько. Це докорінно змінювало ситуацію. Доводилось перебудовуватись на ходу. Випадок врятував Савдинкина і прирік на мученическу смерть Ковальчука. Усього за кілька годин серед білого дня на березі річки Десенки тяжко вмиратиме Ігор Ковальчук, наймолодший у класі. За що? На це відповісти не зміг би не лише Ковальчук, на це не змогли відповісти самі вбивці. Адже коли Ігор зрештою зрозумів їхні наміри, то почав благати, щоб залишили йому життя. Поклявся, що віддасть із дому все, нікому про це не скаже і, мабуть, не сказав би. Але не вбити його вони вже не могли, бо це зруйнувало б цілісність вражень і назавжди залишило б відчуття незавершеності. Я скільки не перебільшую. У матеріалах справи є їхні показання про те, що вони не тільки не розкаювалися у скоєному, вони ще пишались ним. Отже, запасний варіант. Ігор ще не повернувся з консультації, і вони примостились на лавці біля під'їзду. Зрештою з'явився Ковальчук. Після якихось нейтральних запитань йому запропонували вино. Відмовився, на що рішучості треба було більше ніж на згоду. Наймолодший у класі мав беззастережно приймати правило, яке пропонують старші. А втім так таки відмовився і трохи збентежені спільники почали вмовляти його. Врешті дав згоду на те, щоб відкуркувати пляшку отут, в під'їзді, але Градов і Фоменко наполягали саме на квартирі. Отже вони опинились у Ковальчиків, де бували і раніше. Розташувались на кухні. Пили вино, точилась млява розмова, під час якої Градов висловив невдоволення серверуванням столу. Мовляв, усі три склянки були різні. Цікава деталь, яку слідчі вважав за потрібний занести в протокол. Коли хтось покликав Ігоря до телефону, Градов негайно з цього скористався, зайшов у спальню і прихопив з шафи золоту каблучку. Як пояснював на допиті, прихопив випадково. Власне кажучи... Цієї самої хвилини події стали набувати необоротного характеру. Ігор помітив, що градо впорається в спальні і зостеріг його, що у батьків є гроші. Якщо вони зникнуть, то запідозрять одного його знайомого, що має судимість. Долю Ковальчука було остаточно вирішено. По перше, у зв'язку з наявністю батьківських грошей обидва дійшли висновку, що мета виправдовує засоби. По-друге, заява Ковальчука про те, що в разі крадіжки за відозріть іншого давала шанс,